אבן יחשוב על משכבו, יתייצב על דרך לא טוב, רע לא ימאס. אדוני בהשמים חסדך, אמונתך עד שחכים. צדקתך כהררי אל, משפטך תהום רבה, אדם ובהמה תושיע אדוני.